Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když byl Ježíš v jednom městě, byl tam muž plný malomocenství. Jakmile uviděl Ježíše, padl tváří k zemi a prosil ho: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. Ježíš vstáhl ruku, dotkl se ho a řekl: Chci, buď čistý. A hned malomocenství od něho odešlo. Pak mu nařídil: Nikomu o tom neříkej, ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak to nařídil Mojžíš, jim na svědectví. Zvěst o něm se šířila víc a více. Lidé se scházeli v celých zástupech, aby ho slyšeli a byli uzdraveni od svých nemocí. On se však uchyloval na opuštěná místa a tam se modlil. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak, jak jsem už zmínil na začátku, stále slavíme narození Kristovo. Tak vždycky, když se narodí dítě, ať už je to někde v blízkosti, v rodině nebo prostě u, u našich sousedů, příbuzných, přátel, vždycky je to tak, že k tomu narozenému človíčkovi zaujímáme jakýsi postoj a s tímto vlastně človíčkem si začínáme vytvářet vztah a postupně také s tímto narozeným dítětem začínáme komunikovat a ta komunikace se nějak vyvíjí. Stejně tak je to s narozením božího syna. My bychom měli zaujmout postoj k němu, jako k narozenému božímu synovi, to jednak, a potom bychom měli uvažovat nad tím, jak vypadá naše komunikace s ním, jak jakou má úroveň ta komunikace s ním, my víme, že komunikujeme s Kristem samozřejmě formou modlitby a setkávání ve svátostech a tak se na to pojďme zahledět. Ten dnešní text Evangelia nám k tomu může být jakousi pomůckou. Představme si toho člověka. Aniž by věděl, jestli uspěje nebo neuspěje, přichází ke Kristu a už co udělal prvního, ještě než promluvil, padl před ním tváří k zemi. Tedy projevil mu ohromnou úctu. Úctu ještě dřív, než je uzdraven, úctu ještě dřív, než Ježíš cokoliv učiní směrem k němu. Tak jeho postoj vůči Kristu je tedy v první řadě naplněn úctou, protože ví, že je tím mocným oproti němu malomocnému. Tady stojí mocný a malomocný proti sobě. Ale tento malomocný uznává, že ty jsi ten mocný, ty jsi Boží syn, ty jsi ten, který mě může očistit. Jenom ty mě můžeš očistit. Prakticky takto zní ta věta, nebo takový smysl dává ta věta, kterou ten dotyčný potom vysloví. Čili postoj úcty by měl být i postojem naším v první řadě, když si vytváříme vztah, nebo si tak nějak obnovujeme vztah k narozenému Božímu synu. Dál neměla by chybět v tom našem vztahu, v tom našem postoji k narozenému Ježíšovi samozřejmě důvěra. Tento opět nám může pomoct ten dnešní text z Evangelia. Ten malomocný prostě a jednoduše důvěřuje. On ví, že nebude muset Ježíše nijak přemlouvat, přesvědčovat, že nebude muset překonávat nějaký nezájem z Kristovy strany. Vůbec ne. On nepochybuje o Ježíšově dobrotě, moci, lásce. Tak to je i pro nás takový bod zase k tomu našemu uvažování o vztahu k narozenému dítěti Ježíši. Neměla by chybět kromě té úcty také důvěra. Čili vlastně taková ta neochvějná jistota a žádné pochybování o tom, že skutečně tento narozený Ježíš Kristus je ten, který je mocný, nepochybuji o jeho dobrotě, lásce, o jeho schopnosti nějakým způsobem udělat, co si i se mnou a pro mě. A když si ještě všimneme toho textu dnes, tak ten očištěný malomocný muž nějak jako nevyroste v píše, že by prostě si říkal tak, Toto pro mě Ježíš učinil, já jsem tedy nějaký jakože vyvolený, já jsem ten, kdo je, kdo je něco víc než ti ostatní, protože pro mě toto Kristus Pán učinil, vůbec ne. Tento člověk pokorně uznává, že jako člověk by si sám nepomohl vůbec nijak. Takže je i na nás, abychom, když se setkáváme s Kristem, jak jsem říkal samozřejmě ve svátostech, dochází k tomu, že nás taky nějakým způsobem očišťuje a uzdravuje, tak abychom nerostli v píše, pozor na to, abychom tím, co pro nás Kristus Pán koná nebo vykonal, abychom tím tak nějak jako nevyrostli v tom domění, že jsme nějací, si důležití, protože pro nás koná víc než pro třeba pro ty ostatní. Tak pozor na tu píchu. Čili... Když už zaujímáme jakýsi postoj ke každému dítěti, které se v našem okolí narodí, když už si vytváříme vztah s každým narozeným človíčkem, když už ta komunikace s každým tím narozeným a později rostoucím človíčkem se nějak vyvíjí a když už slavíme ty Vánoce až do zítřejšího večera, tak zaujměme postoj ke Kristu, Nejprve založený na úctě, potom na té neochvějné důvěře v jeho moc a potom zaujněme k němu i ten postoj, že ne my jsme ti, kdo jsou důležití, on, on sám je důležitý. Tak ať koná v našich životech dobro, ale dobro nejenom pro nás, ale dobro, které dokážeme využít pro druhé lidi. Amen.